Наче початківець. Так було завжди. Вже майже 20 років. Проте в такій миті вона відзначалася зібраностю і зосередженістю. Інструктувала біля рами з вішаками помічниць із свого салону, що і як, у якій послідовності вдягати на дівчат. Хоч це було вже зайвим, усі знали, що мають робити. Та й сама Ірина, лишаючися за лаштунками, вже вкотре машинально поправляла мотузки на таліях, викладала на плечах каптури, нагадувала тільки не кваптеся, я вас прошу, не спішіть. Її бентежив Ян Кумпа. Його байдужий, незворушний погляд. На вчорашній репетиції він поводився так стримано, що вона засумнівалася, чи він бува завчасно не перегорів. «Де його завзяття? Де піднесення? Куди вони зникли? Що з вами?» – спитала вона його. «Все гаразд?» Він лише знизав плечима і здивовано звів брову. Мовляв, «А що таке?» У першій залі вже гомоніли гості. Вони сміялися, пили абрау-дюрсо у високих вузьких келихах. Їх зустрічала святкова і сонцесяйна Інна. В її галереї ще ніколи не було так багато гостей. Вона переходила від одного до другого, радо вітала всіх, телевізійну зірку, відому театральну акторку з чоловіком-режисером, столичного публіциста, героя соціальних мереж, у якого денний виступ у Католицькому університеті збігся із запрошенням на цю вечірню імпрезу, дружину міського голови у сміливому капелюшку – Ефектну бізнес-леді, директорку галереї мистецтв, авторку еротичних романів, хоронителя музейних фондів, працівників музею Пінзеля, з якими Ірина познайомилася під час своїх відвідин костелу кларисок на митній площі, а також колишні подружжя художників. Обоє геніальні, обоє поза очі відгукуються про свою колишню половинку і щирим теплом. Але жити разом не могли. Клієнтки прийшли в одязі від улюбленої дизайнерки, чи то в капелюшку від Ірини, чи з торбинкою від неї під пахвою. Це був неначе комплімент майстрині, неписане правило поведінки, добрий тон у стосунках між дизайнером і клієнтами. Кілька жінок тримали по дві сумки водночас. Елегантну пласку теку у вузькій руці з великими перснями доповнював вечірній клач, притиснутий до грудей рукою в мережовній рукавичці. Торбинка з довгими ручками і графічними принтами погойдувалася на дівочому плечі, торкаючись бонбоньєрки вигадливої форми. Авторський стиль героїні вечора нагадував про себе на кожному кроці. Дехто індивідуальною творчістю перевершив ініціаторку, ретельно, до подробиць придумавши, в чому піти на цей показ. Однак багато хто з запрошених мав підкреслено скромний вигляд, і у цьому був особливий шик. Ірина ж зібралася, як на роботу. За рекордні півгодини: легкий макіяж, твідові штани дудочки, біла чоловіча сорочка, м'які мокасини, скуйовдила коротке волосся, видушивши в долоню грудочку гелю, з прикрас лише лазуритові запонки. Все. З гордістю і нетерпінням дивилася вона на чудову вісімку, яка вийде до глядачів у фіналі, не йняла віри, що майже всіх цих людей вона привела з вулиці. Ах, яке око похвалила сама себе подумки, яке несхибне око маєш, дівчино! Тихий Олег Олегович, старенький шахіст зі Стометрівки, похитував головою доброго пастиря, погоджуючись із енергійними висловлюваннями дідуга на бороданя, висушеного і довгого наче Валерія Вікторовича, чи то святого, чи то грішника. У золотих своїх тогах із увиразнювальним макіяжем на обличчях, по яких ніби різець майстра пройшовся, вони мали тепер нездоланну притягальну силу. Наче дві фігури – одна ближча до глядача, друга віддалена в перспективі. Червоне волосся тітки Марини яскравим полум'ям здіймалося навколо голови. Пляшка лаку пішла на ці пружні вогняні язики. Анна Дмитрівна, чисто тобі свята Анна, дивилася на колишню конкурентку теплим поглядом. Вони вже залагодили взаємні претензії і, здавалося, могли згодом стати і добрими товаришками». Назвати цих жінок бабусями чи старенькими – язик тепер не повертався. На початку знайомства вони не раз із молодечим запалом з'ясовували, хто з них краще рухається, хто впевненіше тримається, чекали визнання своєї першості від чоловіків та Ірини. Але згодом запекла конкуренція непомітно перейшла в лагідне протистояння – а тоді і зовсім зійшла на нівець. Тепер вони шепотіли одна одній щось на вухо, наче давні подруги. Може, і ненадовго це перемир'я. Славні бабуні! Сестрички Аня та Яна у своїх сукнях-робах були наче два золоті ангели зі складеними за плечима крилами чи як дві юні пророчиці. Одна з поглядом вимогливої вчительки, друга з веселими очима язика тої пересмішниці, ніби от-от щось гостре бовкне. За певних обставин або в разі потреби,